Kapitola 13. Byli pak tu přítomni času toho někteří vypravující jemu o galilejských, kterýž krev Pilát smyslil s obětmi jejich. I odpovědě Ježíš řekl jim, co mníte, že ti Galilejští byli větší hříšníci, než všichni galilejští, že takové věci trpěli? Nikoli pravím vám. Nýbrž nebudete-li pokání činiti, všichni tež zahynete. A nebo o něch osmnácté, na kteréž upadla věže v síloje a zbyla je, zdali se domníváte, že by oni viní byli nad všetky lidi, přebývající v Jeruzalémě? Nikoli pravím vám, nýbrž nebudete-li pokání činiti, všichni též zahynete. Pověděl pak toto podobenství. Člověk jeden měl stromfíkový štípený na vinici své, i přišel hleda je ovoce na něm, ale nenalezl. I řekl vinaři, aj po tři léta přicházím hledaje ovoce na tom fíku, ale nenalézám. Vytniš jej, proč i tu zemi darmo kazí? On tak odpovědě řekl jemu, pane, ponechejš ho i tohoto léta, až tě jí okopám a ohnojím. Zali by nesl ovoce, pak když neponese, potom vytneš jej. Učil pak v jedné škole v sobotu. A aj byla tu žena, kteráž měla ducha nemoci osmnáct let a byla sklíčena a nijak se nemohla zpřímitit. A udřevní Ježíš zavolali k sobě a řekli ženo, zproštěnaj si od nemoci své. I vložil na ní ruce a ihned zdvihla se a velebila Boha. Tedy kníže školní, odpovědě v hněvaje se proto, že v den sobotní uzdravoval Ježíš, řekl zástupu, šest dní jest. V níž náleží dělati, protože protož v těch přicházejíce buďte uzdravování a ne v den sobotní. I odpověděv jemu pán řekl, pokrytče, dal jeden každý z vás v sobotu neodvazuje vola svého nebo osla od jesli a nevodí na pájeti? Tato pak dcera Abrahamova, kterouž byl svázal Satan a již osmnáct let, což neměla být rozvázána ze zvazku tohoto v den sobotní, a když on to pověděl, zastyděli se všichni protivníci jeho, ale všechny lid radoval se ze všech těch slavných skutků, kteří se dáli okolo něho. Ji řekl, čemu podobno je království Boží a čemu je přírovnám. Podobno je zrnu Horčičnému, které zdaš člověk uvrhl do zahrady své, i rostlo a učiněno jest strom veliký, a ptáctvo nebeské hnízda sobě dělali na ratolestech jeho. A opět řekl, čemu připodobním království boží? Podobno je z kterýž který za žena zadělala ve třech měřících mouky, až skysalo všecko. I chodil po městech a městečkách uče, berá se do Jeruzaléma. I řekl jemu jeden, pane, co nemnozí jsou ti, kteří spasení býti mají? On pak řekl jim, snažujte se vcházet ti těsnou branou. Neboť pravím vám, mnozí usilovati budou víti, ale nebudou moci. Když stane hospodář a zavře dveře, a počnete v mě státi a tlouci na dveře školce, Pane, pane, otevři nám, a on odpovídá dít vám. Neznám vás, odkud jste. Tedy počnete říci, jídali jsme a píjeli před tebou, a na ulicech našich si učíval. Jdi, Pravím vám neznám vás, odkud jste. Odejdětež ode mne všichni činitelé nepravosti. Tamž bude pláč a skřípění zubů, když uzříte Abrahama a Izáka a Jakoba a všechny proroky v království božím, sami pak sebe vyhnané ven. I přídoť od východu a od západu a od půlnoci, i odpoledne a budou stoliky v království božím. A aj jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední. A v ten den přistoupili někteří z farizeů škoucí vidí a odejdi odsud, nebo Herodes chce tě zmardovati. I řekli jim, jdou se povězte lišce té, aj vymítám dňábli a uzdravují dnes a zítra, a třetího dne dokonám. Ale však musím dnes a zítra i tři chodit, neboť nelze proroku zahynouti kromě Jeruzaléma. Jeruzaléme, Jeruzaléme, ještě morduješ proroky, a kamenuješ ty, kteříž k tobě bývají poslání. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit ti dítky tvé, jako slepice kuřátka svá podkřídla, ale nechtěli jste. Aj zanechán bude vám dům váš pustý, ale jistě pravím vám, že nikoliv mne neuzříte, až přijde, když díte, požehnaný, který jste beře ve jménu páně.